Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ двадцять дев'ятий Світанок приніс виступу зміну погоди. Було ще темно, коли перші хмари почали вкривати небо, закриваючи місяць і зірки, перетворюючи ніч на непроглядну чорноту. Потім вітер стих. Його шепіт згас майже непомітно для тих, хто ще не спав у таборі. Повітря стало тихим і похмурим. Впало кілька крапель, розбризкуючись на підняті обличчя вартових, розлітаючись широкими плямами на сухому, запиленому камені кручі. Усе стихло. Краплі почастішали. Пара піднялася з лісової підстилки внизу, над верхівками дерев і змішалась із хмарами, а потім перестало бути видно, навіть найгострішим очам. Коли нарешті прийшов світанок, він з'явився смужкою яскравості уздовж східного горизонту настільки слабкий, що майже залишився непоміченим. До того часу дощ лив рівномірно, важка мряка, що змусила усіх кинутись шукати притулок. З Саме тому ніхто не побачив повзуна, він, мабуть, вийшов з лісу під покровом темряви і почав пробиратись вгору по схилу скелі, коли хмари забрали єдине світло, яке могло б виявити його присутність. Чулись звуки шкрябення, шурхіт кігтів і броньованих пластин, але ці звуки губились в гуркоті далекого грому, плескоті дощу та русі людей і тварин у таборах. Крім того, знедолені, на варті були втомлені, розтратовані, та ще переконані, що до світанку нічого не станеться. Овзун майже опинився над ними. Першні швартові усвідомили свою помилку і почали кричати. Крики розбудили Моргана. Він заснув у гаю осик на дальньому кінці кручі, усе ще обмірковуючи, що робити зі своїми підозрами. Він згорнувся калачиком під кроною найбільшого дерева, прикрившись мисливським плащем. Його м'язи боліли, судомили, і спочатку горець не зміг встати. Але крики швидко стали шаленими, наповненими жахом. Ігноруючи власний дискомфорт, він змусив себе підвестись, витягнув палаш пристебнутий до спини і вивалився під дощ. На кручі панував хаос. Люди бігали туди-сюди-скрізь, зі зброєю в руках, темні тіні у сірому світлі. З'явилось кілька смолоскипів, яскраві маяки, але їхнє полум'я майже миттєво згасив дощ. Морган поспішив уперед, слідуючи за хвилою, шукаючи в темряві джерело божевілля. І тоді він побачив повзуна на вершині кручі. Він навис над укріпленнями і над людьми, які йому загрожували зброєю. Його кігті вризались в скелю. З однієї з масивних клешень звисав мертвий чоловік, розрубаний майже навпіл. Один з вартових. Знедолені нерозсудливо кинулись уперед, хапаючи палиці й списи, встромляючи їх у масивне тіло відчайдушно намагаючись змусити чудовисько перевалитись через край. Але монстр був величезний, височив над усіма як стіна. Морган сповільнився. Це все одно, що намагатись повернути річку з русла. Таку величезну річ не вдасться зрушити з місця лише людською силою. Овзун кинувся вперед, атакуючи нападників. Палиці і списи тріщали й розлітались. Люди, що потрапили під нього, миттєво гинули, а ще клішні. Ціла секція укріплень виступу обвалилась під вагою істоти. Знедолені відступили. Коли той, зігнувшись, пробивався уперед, він трошив зброю, запаси, хапав усе, що рухалось. Удари мечів і ножі всипались на тіло чудовиська, але повзун, здавалось, їх не відчував. Він невблаганно просувався уперед, переслідуючи людей, які відступали, руйнуючи усе на своєму шляху. Вільно народжені. раптом пролунав крик. До мене. Падішар кріл виник нізвідки, яскрава червона постать у душі й тумані. Він збирав своїх людей, ті вигукнули у відповідь і стали поруч з ватажком. Швидко сформувались загони. Половина з них атакувала повзуна масивними стовпами, щоб заблокувати клішні. Решта рубала боки і спину чудовиська. Монстр корчився і крутився, але наближався. «Вільнонароджені! Вільнонароджені!» Лунали звідусіль крики, здіймаючись в світанок, розкидаючи сірість своєю люттю. З'явились Аксхінд з тролями. Їхні мосивні тіла були вкриті бронею з голови до ніг. Вони розмахували величезними сокирами та атакували монстра в лоб, цілячи в клішні. троє загинули майже миттєво, перетворившись в розмиту пляму кінцівок і крові. Але інші рубали й трощили з такою рішучістю, що розбили ліву клішню, залишивши її зламаною і через мить взагалі відрубали її повністю. Повзун сповільнився. Слід і стіл захаращував землю за ним. Морган усе ще стояв між чудовиськом і пачерами, не вирішивши, що робити, не розуміючи, чому. Ніби він загруз у трясовину. Горець бачив, як свір піднявся над землею. Його голова і клішня взлетіли вгору, і він завис, як змія, Готова завдати удару, тролі й знедолені кинулись назад, вигукуючи один одному попередження. Морган шукав очами падішара, але ватажок зник. На мить сталося, що він упав. Дощ стікав по обличчю горця і потрапляв в очі. Рука міцніше стиснула руків'я палаша, але все ще було вагання. Повзун просувався уперед. Повертаючи вліво і вправо, щоб захиститись від флангових атак. Посмикування його хвоста відправило кількох людей у політ. Списи і стріли влітали в нього і відскакували. Монстр неухильно наближався, змушуючи захисників усе ближче і ближче відступати до печер. Незабаром не залишиться, куди йти. Морган Лія тремтів зробив вже щось!» Кричав йому розум. Тієї ж миті з'явився подішар у гирлі найбільший з печер виступу та прикликав людей відступити. Щось величезне виринуло з-за нього, скриплячи й гуркочучи. Морган примружився та побачив ряди людей, що потягли за канати. Річ почала набувати форми. Морган тепер бачив, що щось виповзає за входу печери, Великий дерев'яний арбалет. Падішар наказав помічникам націлити його на монстра. Чандос використовував важку лебідку, щоб натягнути тятиву. Масивний загострений бовт був встановлений на місце. Чудовисько завагалось, ніби оцінюючи потенційну небезпеку, а потім рушило уперед. Клішня клацала Падішар наказав вистрілити, коли істота була ще за 50 футів. Бовт пролетів повз. Повзун набрав швидкість. Чандос поспішно перемотував тятиву. Арбалет знову вистрілив, але бовт зрикошетив від ділянки броній, відлетів. Монстра відкинуло вбік, але сила удару сповільнила його. Монстр похитав головою і рушив в атаку. Морган одразу зрозумів, що часу на третій постріл немає. Повзун занадто близько. Проте Чандос відчайдушно натягував тятиву. Монстр знаходився усього за кілька ярдів. Знедолені й тролі нападали на нього з усіх боків. Сокири й мечі били по ньому. Але істоту неможливо було зупинити. Вона усвідомлювала. Арбалет – це єдине, чого справді варто боятись, і хотів це знищити. Чандос вставив третій бовт на місце та потягнувся до спускового гачка, але запізнився. Повзун кинувся на гігантську зброю, розтрощуючи механізм. Дерево розлетілося, колеса, що підтримували зброю, підломились. Лейтенанта відкинуло в темряву. Люди розбіглись. Повзун заворушився на уламках і піднявся, випростався, відчуваючи свою перемогу, знаючи, що потрібно закінчити справу. Але падішар Кріл був швидшим. Поки інші тікали, Чандос лежав непритомний у темряві, Морган боровся з нерішучістю, а Кріл атакував. Маленька червона пляма в туманній напівтемряві схопила один з арбалетних бовтів, що випали з стійки, кинулась під повзуна та вперла тупим кінцем у землю. Монстр цей бовт так і не побачив, настільки був зосереджений на знищенні арбалета. Чудовисько з усією силою ринуло вниз, щоб до кінця зламати зброю. І насадилось на бовт з залізним наконечником. Сила китка пробила залізо й плоть. Зброя увійшла з одного боку тіла та вийшла з іншого. Падішар ледь встиг відстрибнути. Повзун впав на землю. Чудовисько знову піднялось, тремтячи від болю й несподіванки, та подивилось на бовт. Потім воно втратило рівновагу і впало, шалено корчучись, Намагаючись вирвати смертельний предмет Вона лежала на землі до гори животом, згорнувшись у клубок Вільнонароджені! І його люди з тролями накинулись на монстра Шматки істоти розлітались на всі боки Другу клішню було відсічено Падішар підбадьорював своїх людей, атакуючи разом із ними Розмахуючи палашем з усією силою Битва була запеклою, хоча й тяжко поранений повзун усе ще був небезпечним. Людей притискало ним, розчавлювало, підкидувало в повітря. Усі спроби покінчити з ним зазнавали невдачі, аж допоки нарешті ще один гігантський арбалетний бовт не пробив йому око і не влучив у мозок. Монстр востаннє здригнувся і затих. Морган спостерігав за цим, ніби здалеку, занадто відсторонений від того, що відбувалося, щоб бути корисним. Коли все скінчилось, він усе ще тремтів та заливався потом. Він не поворухнув і пальцем, щоб допомогти. Після цього в таборі знедолених відбулася зміна, зрушення в настрої, що відображало зростаючу віру в те, що виступ більше не є невразливим. Це стало, очевидно, майже миттєво. Падішар лаявся на всіх, лютував на Федерацію за використання повзуна, на мертве чудовисько, за завдані ним руйнування, на варту за недостатню пильність і особливо на себе за недостатню підготовленість. Його люди неохоче виконували нові завдання, бурмочучи, якщо Федерація послала одного повзуна, то що завадить відправити іншого? Якщо відправлять іншого? Як його зупиняти? І що робити, якщо федерація відправить щось гірше? Загинуло 18 чоловік. Вдвічі більше було поранено. Деякі з них помруть до кінця дня. Падішар наказав поховати загиблих на дальньому кінці ущелини, а поранених перенести до найбільшої печери, яку перетворили на тимчасовий шпиталь. Там були ліки і кілька чоловік з досвідом лікування бойових ран, але в снедолених не було справжнього цілителя. Крики поранених і вмираючих лунали в ранковій тиші. Повзуна підтягли до краю кручі і скинули вниз. Це було важко, але падішар не зміг терпіти присутність трупу цієї істоти в ущелині ні на секунду довше, ніж необхідно. Використовувались канати й блоки, один кінець прикріпили до мертвого тіла чудовиська, інший проходив через руки десятків чоловіків, які тягнули, напружувались, обзун дюйм за дюймом просувався крізь уламки табору, знедоленим знадобився весь ранок. Морган працював разом з ними, ні з ким не розмовляючи, старанно намагаючись залишатись непомітним, усе ще намагаючись зрозуміти. Що з ним сталося? Нарешті він це зрозумів. Він був усе ще зайнятий підтягуванням повзуна до краю кручі. Тіло боліло, судомило, але розум несподівано загострився. Меч Лія, усвідомив він, або точніше магія, яку він містив або колись містив. Саме втрата магії покалічила його і зробила таким нерішучим, наляканим. Коли він дізнався про неї, то став вважати себе непереможним. Відчуття сили було вражаючим. Ніби він міг зробити усе. Він усе ще пам'ятав, як це стояти та боротись проти Тіней у ямі. Чудово, захоплююче, але й виснажливо. Щоразу, коли він застосовував магію, здавалось, що щось його покидає. Коли ж зброя зламалась, та втратилась усіляка можливість нею користуватись, юнак почав розуміти, скільки меч у нього забрав. Він відчув цю зміну майже миттєво. Падішарна полягав, що це помилка, казав, що втрата забудеться, що принц Лія зцілиться, час поверне усе на свої місця. Але це не так. Морган ніколи не зцілиться, не повністю. Один раз використавши магію, він змінився безповоротно. Він не міг її відпустити. Він не був тією самою людиною. Так, він володів магічним артефактом короткий час, але ефект від володіння все ж був постійним. Він хотів це повернути. Без магії він загублений і наляканий. Ось чому він нічого не зробив під час битви з повзуном. Річ не в тому, що йому бракувало розуміння того, що треба робити або як це робити. Річ у тому, що він більше не міг застосовувати магію, щоб собі допомагати. Він продовжував працювати як машина без почуттів, заціпенілий від думки, що втрата магії може так паралізувати. Він сховався у своїх думках у дощі і сірості, сподіваючись, що ніхто, особливо падішар, не помітив його невдачі, страждаючи від думок про те, що робити, якщо це повториться. Через деякий час він задумався про пара. Раніше він ніколи не замислювався над тим, як, мабуть, важко йому постійно боротись з власною магією. Змушений зіткнутися з тим, що магія меча Лія означала для нього, Морган подумав, що розуміє, наскільки важко пару. Як його друг навчився жити з невизначеною силою пісні бажання? Що він відчував, коли вона підводила його, як це траплялось багато разів під час їхньої подорожі? Як йому вдалося прийняти свою слабкість? Знання того, що пар знайшов якийсь вихід, додавало Моргану нових сил. До полудня повзуна вже не було, і завдані ним табору руйнування були переважно ліквідовані. Дощ нарешті припинився. Шторм передрейфував на схід, шкребучись об край зубів дракона. Хмари розійшлись, з'явилось сонячне світло, довгі вузькі смуги, що грали на темно-зеленому просторі пармського ключа. Туман розвіявся. Усе, що залишилось, це блискуча срібляста пелена вогкості, що вкривала усе навколо. Федерація негайно підтягнула катапульти й облогові вежі та відновила штурм виступу. Катапульти метали каміння. Вежі були укомплектовані лучниками, які вели безперервний вогонь по табору. Жодних спроб подолати висоту не робилось. Атака обмежувалась постійним обстрілом. Він тривав увесь день і продовжився вночі. Знедолені нічого не могли з цим вдіяти. Їхні нападники знаходились занадто далеко і занадто добре були захищені. За межами печер не залишилось місця для прогулянок. Здавалось очевидним, що втрата повзуна не знеохотила Федерацію. Облогу вони не снімуть. Навіть якщо потрібно буде дні, тижні чи місяці. Армія Федерація була готова чекати. На висотах захисники намагалися робити свою роботу якнайкраще, але за своїми укриттями солдати бурмотіли й шепотіли, вони вірили в те, що виступ не втримати. Морган Ліа зіткнувся з власними тривогами, горець навмисно відокремився і знову усамітнився під покровом осикового гаю на дальньому кінці, подалі від основних оборонних позицій. Він відкинув свої роздуми про магію Мечалія, і тепер зіткнувся з не менш тривожною дилемою підозр щодо зрадника. Що робити? Звичайно, комусь сказати. Але кому? Крілу? Якщо він йому скаже, ватажок може повірити, а може й ні. Але в будь-якому випадку він навряд чи залишить цю справу на волю випадку. Падішару на цей момент було начхати як на Стефа, так і на тіл. Він просто позбудеться обох. Зрештою, немає ніякого способу дізнатись, хто з них зрадник і чи вони зрадники. Падішар чекати на відповідь не буде. Морган похитав головою. Ні, йому казати не можна. Сказати Стеф, якщо він обере цей варіант, то, по суті, вирішить, що зарадниця тіл. Саме в це він хотів вірити. Але чи це правда? Навіть якщо так, зрозуміла реакція Стефа. Дворф любив тіл, бо та врятувала йому життя. Тож навряд чи прийме те, що Морган розповість. Без будь-яких доказів. А їх не було. Принаймні нічого, що можна потримати в руці й показати. Лише припущення, обґрунтовані і ні. Отож, Стефу розповідати не можна. І кому? Більше нікому. Він би розповів пару чи колу, або рен, навіть вокеру бо. Але члени родини Омсфордів були розкидані на всі чотири вітри. Морган був один. Нікому не можна довіряти. Він сидів серед дерев і слухав віддалені крики і вигуки захисників. Звук катапульт і луків, скрип заліза і дерева, гудіння стріл, дзвін, гуркіт. Він був ізольований. Острів у серці битви, яка якось захопила його. Загублений у морі нерішучості і сумнівів. Треба щось зробити. Але що? Він дуже сильно хотів бути частиною боротьби проти федерації, прийти на північ, Доєднатися до знедолених, вирушити на пошуки меча шанари та побачити знищення тіней. Такі прагнення він плекав, коли вирушав у дорогу. Сміливі плани. Він мав позбутися свого існування в горах, без глуздого дратування бюрократів, яких федерація послала керувати. Він мав зробити щось велике, щось чудове, щось, що матиме значення. І зараз у нього є шанс, а він сидить, ніби паралізований. Вечір поволі змінював день. Облога тривала без послаблення, а дилема Моргана залишалась невирішеною. Він одного разу залишив гай, щоб перевірити Стефа і тіл, або точніше, мабуть, пошпигувати за ними, щоб побачити, чи не видадуть вони чогось. Але гноми здавались такими ж, як і раніше. Стефус ще був слабким і міг розмовляти лише кілька хвилин, перш ніж заснути. Тіл, мовчазна, насторожена. Він спостерігав за ними обома якомога непомітніше, намагаючись побачити щось, що дасть ключ. Доказ, що його підозри мають якесь фактичне підґрунтя. Але він пішов звідти з порожніми руками, як і прийшов. Вже майже стемніло, коли його знайшов падішар. Морган був поглинений думками, та усе ще намагався з'ясувати, що робити. Лише коли Кріл заговорив, Горець усвідомив, що той поруч. «Щось ти тримаєшся відокремлено!» Морган підскочив. «Що? А, падішар! Вибач!» Ватажок сів навпроти. Його обличчя було втомленим. «Упилуй поті!» Якщо він і помітив неспокій Моргана, то не показав цього. Він витягнув ноги і відкинувся назад, спершись на лікті. «Поганий день, горцю!» Це вирвалось довгим зітханням роздратування. «Двадцять двоє мертвих вже! Ще двоє, ймовірно, підуть до ранку, а ми ховаємось, як загнані лисиці!» Морган кивнув, не відповідаючи. Він відчайдушно намагався вирішити, що сказати. «Правду кажучи, мені не дуже подобається, як усе це обертається. Федерація триматиме нас в облозі, аж допоки ми всі не забудемо, навіщо взагалі сюди прийшли. Закупорені, як зараз, ми мало кому корисні. Є інші притулки, і будуть інші часи, щоб розквитатись з боягузами, які посилають творіння темної магії». Тож я вирішив, настав час подумати про те, щоб вибратись звідси. Морган сів рівно. «Втеча?» «Ті інші двері, про які ми говорили. Я подумав, що ти повинен знати. Мені знадобиться твоя допомога». «Моя допомога?» Падішар повільно випрямився, сівши. «Я хочу, щоб хтось передав повідомлення в Тірсіс, Демсон і братам». Вони повинні знати, що сталося. Я пішов сам, але мушу залишитись, щоб безпечно виводити людей. Тож я подумав, що це завдання тебе може зацікавити. Морган одразу кивнув. Так, і я це зроблю. Рука ватажка піднялась в попередженні. Не так швидко. Ми не покинемо виступ прямо зараз, ймовірно, ще днів зотри. Поранених поки що не слід перевозити. Але я хочу, щоб ти пішов раніше. Завтра, власне. Демсон – розумна дівчинка з головою на плечах. Але вона свавільна. Я трохи подумав над цим після того, як ти запитав, чи не спробує вона привезти сюди братів. Я можу помилятись. Вона може спробувати саме це і зробити. Тож переконайся, що цього не станеться. Переконаюсь. Тож через задні двері. Йдеш сам. Морган насупив брови. Сам, хлопче. Твої друзі залишаються тут. По-перше, ти не можеш ходити калагорном із парою дворфів на хвості, навіть якщо б вони були в змозі йти. Федерація закує тебе в кайдани за дві хвилини. А по-друге, ми не можемо ризикувати після зради. Ніхто не повинен знати твоїх планів. Горець подумав, що Падішар має рацію. Немає сенсу йти на зайві ризики. Краще йому піти самому і нікому не розповідати. Особливо стефу та тіл. Він кивнув. Добре, цю справу вирішили. Залишилось остання. Ходімо зі мною. Ватажок підвівся на ноги, провів Моргана через табір в найбільшу з печер, де доглядали поранених. І далі, в камери. Там почались тунелі десяток або більше. Вони відгалужувались один від одного, зникаючи в темряві. Падішар дорогою узяв смолоскип, потім підніс до іншого, що горів у залізному кронштейні, на мить озирнувся і поманив Моргана уперед. Ігноруючи тунелі, він повів горця по купи запасів у найглибшу частину печер. Туди, де ящики були складені на двадцять футів заввишки. Там було тихо, шум табору залишився позаду. Ватажок знову озирнувся, оглядаючи темряву. А потім передав смолоскип Моргану і обома руками сягнув угору, ставив пальці в щілини між ящиками і потягнув. Ціла секція відкрилась, фальшива стіна на прихованих петлях, що відкривала прохід. «Бачив, як я це зробив?» – тихо спитав падішар. Морган кивнув. Кріл забрав смолоскип і освітив тунель. «Він проходить крізь усю гору. Єдиним до кінця і вийдеш над Пармським ключем на південь від зубів дракона, на схід від перевалу Кеннон». Він багатозначно подивився на Моргана. «Якщо спробуєш йти іншими проходами...» «Ми можемо більше тебе ніколи не побачити. Зрозумів?» Потім він знову зачинив таємні двері і відступив. «Я показую тобі все це зараз, тому що коли ти будеш готовий іти, мене поруч не буде. Вважай, що я тебе прикриватиму, тож спробуй швидко зникнути». Вони повернулись через склади в головну печеру на кручу. Вже стемніло. Останні проблески денного світла згасали в сутінках. Ватажок зупинився, потягнувся і глибоко вдихнув вечірнє повітря. «Послухай мене! Ти повинен перестати мучитись тим, що сталося з мечем, який ти носиш. Не можна тягти цей тягар із собою і сподіватись зберегти ясність розуму. Це занадто важкий вантаж навіть для такого рішучого хлопця, як ти». «Скинь його, залиш позаду! У тебе достатньо мужності, щоб обійтись!» «Він знає про сьогоднішній ранок», – одразу усвідомив Морган. «Він знає і каже, що все гаразд!» – падішар зітхнув. «У мене болить кожна кістка, але не так, як серце. Я ледь витримую, коли думаю про те, що з нами зробили!» Ось що я маю на увазі під непотрібним багажем. Подумай про це. Він розвернувся і пішов у темряву. Морган ледь не покликав його назад. Він навіть зробив крок за ватажком, думаючи, що зараз розповість йому свої підозри. Це було б легко зробити. Це зробило б його від відповідальності бути єдиним, хто знає. Він боровся зі своєю нерішучістю, як і весь день, але знову програв. Після цього Морган заснув, загорнувшись у плащ, згорнувшись калачиком на землі в тіні осики. Земля висохла, ніч була теплою, повітря наповнилося запахами лісу. Він спав без новидінь, тривоги й нерішучість зникли, як вода, що стікає зі шкіри. Втома допомогла йому відігнати роздуми про меч Лія та про зрадника, а потім він прокинувся. Чиясь рука схопила його за плече та стисла. Це сталося так раптово і приголомшливо, що горцю здалося, що його атакують. Він різко вирвався з плаща та підскочив на ноги, та опинився віч зі Стефом. Дворф сидів навпочіпки перед ним, загорнутий у ковдри. Шрамоване обличчя бліде, змучене. Очі горять лихоманкою. В погляді щось налякане і відчайдушне. «Тіл пішла!» – різко прошепотів Дворф. Морган глибоко вдихнув. «Пішла куди?» – спромігся він, однією рукою все ще міцно стискаючи руків, як кинджала на поясі. Стеф похитав головою. Його дихання було уривчастим. «Я не знаю. Близько години тому. Пішла. Я бачив. Вона думала, що я сплю, але...» «Щось не так, Морган. Щось...» Він ледве міг говорити. «Де вона? Де тіл?»